Скипів і побагровів увесь, але не сказав і слова, а взяв під руку Марфу і повів її з приймальної. Тільки коли вже сідали на воза, він суворо й насмішково доглянув на лікарню і сказав, «Понасаджувано вас тут, артистів, багатому не бість поставити банки, а для бідного чоловіка й однієї п'явки пожалів. Іроди». Коли приїхали додому, Марфа, увійшовши в хату, хвилин десять постояла, тримаючись за піч. Їй здавалося, що коли вона ляже, то Яків буде говорити про збитки і лаятиме її за те, що вона все лежить і не хоче працювати. А Яків дивився на неї з нудьгою і згадував, що завтра Іоанна Богослова, післязавтра Миколи Чудотворця, а потім неділя, потім понеділок, важкий день. Чотири дні не можна буде працювати, а Марфа, мабуть, помре в який-небудь з тих днів, отже труну треба робити сьогодні. Він узяв свій залізний аршин, підійшов до жінки і зняв з неї мірку. Потім вона лягла, а він перехрестився і почав робити труну. Коли роботу було закінчено, Бронза надів окуляри і записав у свою книжку. Марфі Івановій труна. Два карбованці, сорок копійок. І зітхнув. Жінка весь час лежала мовчки, заплюченими очима. Але ввечері, коли стемніло, вона раптом покликала чоловіка. «Пам'ятаєш, Якове?» – спитала вона, дивлячись на нього радо. «Пам'ятаєш, 50 літ тому нам Бог дав дитинку з білесеньким волосечком. Ми з тобою тоді все на річці сиділи і песень співали під вербою». І гірко всміхнувшись, вона додала. «Померла дівчинка». Яків напружив пам'ять, але ніяк не міг згадати ні дитинки, ні верби. «Це тобі вважається», – сказав він. Приходив батюшка, запричастив і пособорував. Потім Марфа почала бурмотіти щось незрозуміле, і в досвіта померла. Баби сусідки обмили, одягли і в труну поклали. Щоб не платити лишнього дячкові, як і сам читав псалтир, і за могилку з нього нічого не взяли, бо кладовищенський сторож був йому кум. Чотири мужики несли до кладовища труну, але не за гроші, а з пашани. Йшли за труною баби, старці, двоє юродивих, зустрічні побожно хрестилися. І Яків був дуже задоволений, що все так чесно, благопристойно і дешево, і не накрив до нікому. Прощаючись востаннє з Марфою, він помацав рукою труну і подумав. Добра робота. Та коли він повертався з кладовища, його охопила сильна туга. Він чогось занедужав, дихання було гаряче й важке ослабли ноги, хотілося пити. А тут ще полізли в голову різні думки. Згадав знову, що він все своє життя ні разу не пожалів Марфи, не проголубив. 52 роки, поки вони жили в одній хаті, протяглися довго-довго, але якось так вийшло, що за увесь цей час він ні разу не подумав про неї. Не звернув уваги, наче вона була кішка або собака. А вона щодня топила піч й пекла, ходила по воду, рубала дрова, спала з ним на одному ліжку. А коли він повертався п'яний з весілля, вона завжди з благоговінням вінням вішала його скрипку на стіну і вкладала його спати. І все це мовчки, з боязким дбайливим виразом. На зустріч Якову, посміхаючись і вклоняючись, ішов Ротшільд. «А я вас шукаю, дядечку», – сказав він. «Кланялися вам Мойсей і Ілліч, і звеліли вам зараз приходити до них». Якову було не до того. Йому хотілося плакати. «Відчепись», – сказав він і пішов далі. «Та як же так можна?» – стривожився Ротшильд, забігаючи вперед. «Мойсей і Ілліч образяться. Вони звеліли зараз». Якову здалося гидким, що жит засапався, кліпав, і що в нього так багато родого ластовиння. І було гидко дивитися на його зелений сюртук з темними латками І на всю його тендітну делікатну постать Чого ти лізеш до мене, часник? Вигукнув Яків Не чіпляйся Жит розсердився і теж крикнув Але ви, будь ласка, тихіше А то ви у мене через паркан полетите Геть зочаймо їх Ревнув Яків і кинувся на нього з кулаками Життя нема від пархатих Ротшільд помертвів з переляку Присів і замахав руками над головою ніби захищаючись від ударів. Потім схопився і побіг геть щодуху. На бігу він підстрибував, сплескував руками, і видно було, як здригалася його довга, худа спина. Хлопчики зраділи нагоді і кинулися за ним з криком Жид, жид. Собаки теж погналися за ним з гавкотом. Хтось зареготав, потім свиснув. Собаки загавкали дужче і дружніше. Потім, мабуть, собака вкусила Ротшильда, бо почувся розпачливий болісний крик. Яків гуляв по вигону. Пішов потім краєм міста, куди несли ноги, і хлопчаки кричали «Бронза йде! Бронза йде!» А ось і річка. Тут писком ганяли кулики, крякали качки. Сонце сильно припікало, і від води йшло таке блискотіння, що боляче було дивитися. Яків пройшовся по стежці вздовж берега. І бачив, як з купальні вийшла оглядна червонощока дама. І подумав про неї. А чвидра яка? Недалеко від купальні хлопчаки ловили на м'ясо раків. Побачивши його, вони почали кричати зі злістю. «Бронза! Бронза!» А ось широка стара верба з величезним дуплом. А на ній воронячі гнізда. І раптом у пам'яті Якова, як живе, постало малятко з білявим волоссям і верба, про яку говорила Марфа. Еж, оце і є та сама верба. Зелена, тиха, сумна. Як вона зістаріла, бідолашна?» Він сів під нею і почав згадувати. На тім боці, де тепер заливна лука, тоді стояв великий березовий ліс, а он на ті лисі горі, що буваній на обрії. Тоді синів старий-престарий сосновий бір. По річці ходили барки. А тепер скрізь рівно і гладенько, і на тому березі стоїть одна тільки берізка, молода й струнка, як паняночка, а на річці тільки качки та гуси, і не видно, щоб тут коли-небудь ходили барки. Здається, порівняно з минулим і густей стало менше. Яків заплющив очі, і в уяві його одно назустріч одному помчали величезні стада білих гусей». Він дивувався, як це сталося так, що за останні сорок або п'ятдесят років свого життя він ні разу не був на річці. А що, може й був, то не звернув на неї уваги. Адже річка чималенька, небо яка, на ній можна було завести рибальство, а рибу продавати купцям, чиновникам, буфетнику на станції, і потім складати гроші в банк. Можна було плавати на човні від садиби до садиби і грати на скрипці, і люди всякого звання платили б гроші. Можна було б спробувати знову ганяти барки. Це краще, ніж труни робити. Нарешті можна було б гусей, різати їх і взимку відправляти в Москву. Мабуть, самого пуху за рік набралося б карбованців на десять. Але він прогавив, нічого цього не зробив. Які збитки! Ах, які збитки! А коли б усе разом і рибу ловити, і на скрипці грати, і барки ганяти, і гусей різати, то який назбирався б капітал? Але нічого цього не було навіть у вісні. Життя пройшло без користі, без ніякої радості. Пропало марно, ні за понюхтю Попереду вже нічого не залишалося. А глянеш назад, там нічого. Крім збитків. І таких страшенних, що навіть мороз бере. І чому людина не може жити так, щоб не було отих втрат і збитків? Спитати б, навіщо зрубано березняк і сосновий бір? Чого даремно гуляє вигін? Чого люди завжди роблять саме не те, що потрібно? Чого Яків усе життя лаявся, ривів, кидався з кулаками, кривдив свою жінку? І спитати б, для якої потреби допіру налякав і образив жита? Чого взагалі люди заважають жити один одному? Адже від цього які збитки, які страшенні збитки. Коли б не було ненависті і злостивості, люди б мали б один від одного величезну користь. Увечері і вночі вважалось йому малятко. Верба, риба, різані гуси і марва схожа в профільна птаха, якому хочеться пити. І бліде злякане обличчя Ротшильда, і якісь пики насувалися з усіх боків і бобоніли про збитки. Він перекидався з боку на бік і разів за п'ять вставав з ліжка, щоби пограти на скрипці. Вранці над силу підвівся і пішов у лікарню. Той же Максим Миколаєвич наказав класти на голову холодний компрес. Дав порошки і з виразу його обличчя і стону я зрозумів, що справа погана, і ніякими порошками не допоможеш. Ідучи потім додому, він міркував, що від смерті буде тільки одна користь.